«А, сестра пана Берна. Її заарештували? Звісно, вона дала їм можливість вислизнути. І з ким? З вами, звичайно. Суперед своєму зобов'язанню навернути їх у католицизм, вона передала їх вам. Не знаю, які ваші вигадці вона повірила цього разу, але ви майстерні на вигадки». Вона знову опинилася в дуже скрутному становищі. Її чоловік, будучи офіцером королівського флоту, Займав високе становище в суспільстві, був фаворитом адмірала, а решт цієї нещасної наробив багато галасу. Що стосується мене, то я знайшов у цьому чудовому місті, до якого звик, де у мене були чудові друзі, де я вів, не зважаючи, а можливо завдяки гугенотам цікаве повноцінне життя, де у мене були корисні для суспільства завдання і повага, коротше кажучи, я знайшов спустошену землю. Гірше того, я опинився звинуваченим, засудженим, вигнаним. Бомар, ви пам'ятаєте Бомара? Так, жахливий, мерзенний інквізитор. Це так, цей Бомар підготував мені гарненьку пастку, який головним важалем були ви. Знову я? Так, ви маленька Сен-Нітуш, ви і ваші друзі. Це верхівка Ларошелі. Не тільки опір, гугеноти, а й низка комерсантів втекли до Америки під носом у поліції. Адже я обіцяв королю, що ніхто, чули, ніхто не перетне кордон. Але це ніщо порівняно з ударом, який вразив мене особисто. Зникли ви, втекли разом із ними. О, яка рана! Він замовк, важко дихаючи. Потім похмурим тоном зробив висновок. Мене заарештували, я мав вирушити на галери. Я королівський лейтенант на галери. І ось як я цього уникнув. Мене оголосили співучасником, кривоприсяжником, ренегатом. Бумар дійшов до того, що назвав мене прихованим гугенотом. Мене – нащадка дворянської католицької гілки. Але це жахливо. Я, Я – глибоко засмучена. Як же ви вибралися з цього осинного гнізда? Я скористався протекцією ад'ютанта пана Деляренні, лейтенанта Королівської поліції. Це його права рука. Цей поліцейський був у Ларошелі. Коли я туди повернувся, він одразу вникнув у цю справу і, пощадивши моє самолюбство, велів таємно провести мене через місто в кареті із заштореними вікнами. І оскільки Анжеліка ворухнулася, він сказав. Так, ви вже здогадалися, про кого йдеться. Він вам знайомий цей поліцейський, чи не так? То назвіть мені його ім'я. Франсуа Гре, Живо відгукнулася вона. Він самий. «Франсуа Дегре, звісно, а не могли б ви мені сказати, що було між вами і цим похмурим лицеміром? Здається, він добре вас знав. Пане губернаторе, будь ласка, не починайте ревнувати. Як же я міг залишатися байдужим, побачивши саркастичну усмішку цього самця, який вихваляється своїми перемогами? Він говорив про вас із образливою фамільярністю, нібито ви йому належали». Ніби то вам нікого більше було любити, і що тільки йому ви довіряли свої секрети. О, як боляче було мені все це чути. Але ж ви казали, що він вам допоміг. Так, без нього я б загинув. Бомар засудив мене безжально, дегре рятував мене від галер, а можливо від шибениці. Поліція у короля в пошані. Вона виконує велику службу. Завдяки старанням поліції Париж звільнився від бродяг і злодіїв. Але це дорого обходиться уряду. гре не зупиняється ні перед чим. Торік він заарештував одну дуже знатну даму. Підозрювали, що вона отруїла свого батька, свого брата і частину своєї сім'ї. Дегре використовує будь-які засоби, переслідуючи свою жертву. Його не зупинять ні король, ні навіть сам Бог. Отруйниця була засуджена. Так, король не побажав зважати на те, що вона була дочкою радника держави. Король заявив, що перед законом усі рівні їй відрубали голову. Ще одна перемога – дегре. Але якщо він зайде надто далеко, нехай остерігається. Він знову зробив зусилля, щоб заспокоїтися. Я спробував йому пояснити, яку владу ви мали наді мною. Як викликана вами пристрасть ввела мене в оману, я втратив голову. Він засміявся і сказав мені – ви думаєте, що ви перший чоловік, якого вона звела з розуму, підштовхнула до шибениці? Вона жаліла Бордана. Для нього подібна невдячність була жахливою, адже він служив із запалом, розраховуючи на просування по службі. «Заспокойтеся», – сказала вона йому голосно, – «все це тепер далеко позаду, мій бідний друже. Від щирого серця прошу мене пробачити. Я щаслива бачити, що ви знову підвелися на ноги». І мені, здається, зайняли гідне місце. Так, мені пощастило. Я й не сподівався, що зможу продовжити кар'єру в Канаді. Але мені видався випадок виконати спеціальне доручення. Це знову пов'язано з релігією? І так, і ні. Йдеться не безпосередньо про релігійні справи. Деякі конфлікти можуть бути улагоджені в релігійний спосіб. Я погодився на цю функцію. Моя роль у Квебеку буде делікатною. Але я отримав владу і свободу вести гру на свій розсуд. Ви і є той високий чиновник короля, що пливе на судні Сенджан джан баптіст про якого казали, що він хворий. Як багато балакунів у цих загублених містечках, усміхнувся він. Так, це я, але цьссс. Він озирнувся навкруги. Бажано, щоб не сумнівалися у важливості моїх функцій. Чому ж? Нас цікавить цей пірат Південних морів, який оглядав судно на Рейді та Дусака. Анжеліка ледь стрималася. Ви говорите про того Корсара, що кинув якір на Рейді та Дусака, про графа Де Пейрака? Граф Де Пейрак? Фу, ви нато шанобливо про нього говорите. Для мене це пірат. Щоправда, жителі Колонії не вважають піратами тих, хто прибуває до них із золотом. Мене про це попередили. Але хто б він не був, пірат чи дворянин, він дуже небезпечний. Він і раніше цікавився моєю персоною. Можу довірити вам таємницю. Він нахилився до неї і прошепотів на вухо. Моя місія стосується його. Анголон, Анжеліка та змова тіней. Книга 10. Частина 4. Посланник короля. Розділ 22. При цьому зізнанні серця Анжеліки сильно забилося. На щастя, посланець короля не міг бачити її обличчя, яке раптово зблідло. «Випадок», – продовжував він, – «звів мене з ним у гирлі Сен-Лорана. У певному сенсі це дасть мені змогу швидко виконати мою місію. Я не очікував, бо думав, що він перебуває десь на війні в Акадії. Я вирішив попрямувати до Квебека». Щоб разом із губернатором Нової Франції обговорити план кампанії І, о, диво, він уже тут і у нашій владі Скажу вам, що я відчув приємне хвилювання Дізнавшись, що кораблі, які перегородили нам шлях у Сен-Лорані, належать саме йому Якби він знав про мій приїзд, то обов'язково взяв би мене в полон Але він нічого не знає, та інакше й не може бути Він не підозрює про мій приїзд Справа вирішилася дуже швидко і тримається у великому секреті. Він не підозрює, що я вже чув про нього. Ще до нашого полону в Тадусаку я роздав золото команді, щоб вони, капітани-матроси, не проговорилися про мене. На щастя, він не поцікавився цим. Як і всі пірати, він кинувся до вантажів. Уявляєте, як нахабно він вчинив, відібравши чотири барила бургунського вина – який я віз у подарунок панові губернатору Фронтенаку. Та нехай. Скоро він не зможе нічого зробити. Зараз ми у його руках. Він невразливий, маючи флот із п'яти кораблів. Ми дозволимо йому безперешкодно досягти Квебека. Анжеліка бачила, що Бордан не має жодних підозр щодо неї. Він уявляв, що вона мешканка Тадусака. Він не пов'язував її ім'я із тим, кого він називав піратом. Інакше він не був би таким відвертим з нею. Але чому ж ним цікавляться такі високі інстанції? Адже могли послати слідчого, колонія і сама може владнати свої справи. Це дуже складна історія, про що свідчать накази, які я отримав. Звісно, йдеться не про якогось авантюриста. Його знатне дворянське походження вимагає, щоб із ним поводилися ввічливо, не так і з якимось флібуст'єром. Кажуть, що він привласнив території, що належать французькій колонії, ба більше я уповноважений з'ясувати, чи ідентичний він Рескатору, знаменитому середземноморському ренегатові, який завдав поразки галерам його величності і цим погіршив своє становище. Анжеліці довго не вдавалося відновити дихальний ритм. Вона бачила, що Жофрей може перетворити на своїх ворогів не тільки Нову Францію – а все королівство свого суверена. Вони вважають його ренегатом. Це найтяжчий злочин. Їхнє подружжя в Америці вважатимуть недійсним. Старі документи поховані в поліцейських архівах. Значить, уже знову планується змова у вищих комерційних сферах. Мета її – розорити графа, використовуючи корсара золоту бороду, щоб заманити його у тенета хитріші, ніж виверти демона, щоб домогтися свого Посилають спеціального посла, який має вжити приписаних йому офіційних і політичних заходів, якщо більш гнучкі заходи не матимуть успіху. Ворожість її не бентежила. Але хто ж замислює ці змови? Доржеваль? Єзуїт? Кольбер? Торгові компанії? Компанія святого таїнства? Чи, можливо, всі разом? «Хто уповноважив вас вести розслідування?» – запитала вона, намагаючись говорити байдужим тоном. «Король?» – Король? здивувалася вона широко, розплющивши очі. «Ви хочете сказати, що розмовляли на цю тему особисто з королем?» «Так, моя дороге дитя, що ж у цьому дивного? Уявіть собі, я досить шляхетний, щоб удостоїтися прийому у його величності, який особисто дав мені рекомендації, як у такому разі діяти». Король надає великого значення цій місії. Ми більше години розмовляли з його величністю про цю людину. Я побачив, що його величність ретельно вивчив досі графа Депирака. Не сумнівайтеся в цьому. Наш суверен зі зразковою турботою і терпінням ставиться до будь-якої справи, за яку взявся. Анжеліка опустила голову. Їй хотілося підтвердити. Так-так, я знаю. Але жоден звук не зірвався з її губ. Вона була вкрай схвильована. Вона воскрешала в пам'яті образ короля, його таланти, його зухвалість, любов до справи. Його ревниві задуми протягом кількох років вийти в ранг наймогутніших королів у світі. Якої б думки вони про це не були в Америці, їхня доля все одно залишалася в жахливих королівських руках. Ці руки тримали скіпетер, щоб вражати ним, завдавати ударів тому, хто виступав проти амбіцій короля, проти його всюдисущої авторитарної волі. І ось вона знову переконалася в тому, що й по інший бік океану король не забув про неї. Людовик XIV схилився над секретним досьє, де вогняними літерами вписано ім'я графа Депейрака, а за ним йдуть звинувачення, поліцейські доноси, наклеп. Потім ім'я Депейрака воскресає в Америці. Король підозрює, що за цією хвилюючою історією зниклої примари ховається жінка. Та, яка одного вечора у грозу у Тріаноні повернулася до нього і крикнула, «Ні, я не буду належати вам! Я його дружина, я дружина Жофрея де Пейрака, якого ви веліли спалити живцем на Гревській площі. Їй було холодно, але її чоло палало. Їй необхідно було відчути чоловічу силу, потрібен був чоловік, який би її підтримав. А цей чоловік – ворог, наділений владою. Поки в нього буде можливість руйнувати її життя, вона повинна покластися на його милість. Ця думка з цієї хвилини глибоко запала її голову. Вона відчувала, що невимушеність пробуджує його великодушність більше, ніж гордо піднята голова. Зараз не можна виглядати неприступною. Вона знову відчула себе, як у Ларошелі. Прокинулося враження, що цей добрий і увічливий чоловік через свої обов'язки міг одним словом або рухом брів зруйнувати тендітний мир, Рощавити хиткий притулок у сім'ї Берна, де вона із незаконною дитиною набиралася сил. Оскільки він кохав її з безмежною пристрастю, вона змогла зруйнувати його плани і уникнути пастки. Вона відчувала всю хиткість і подвійність почуттів, що хвилювали її. Потрібно було остерігатися його і водночас надати йому довіри. «Чому ви не погодилися поїхати зі мною в барі?» – прошепотів він. «Я влаштував би вас у своєму маєтку». Ви з вашою дитиною дочекалися б там кращих часів, живучи серед лісів і полів. Ви завжди мали б свіжі продукти, овочі, фрукти. У мене там чудові землі. Вдосталь лісових дарів, які заготовляють на зиму. Гарні меблі, гарна бібліотека, віддані слуги. Вона зовсім не пам'ятала, коли це він пропонував їй сховатися в бері. Може, так і було. А тепер, що чекає на вас у цьому дикому краю? Ви нічого не сказали мені. Він вагався. Йому було важко починати розмову на цю тему. Він волів би нічого не знати про неї, тримав би її у своїх обіймах, ніби вона належала йому. Зробивши над собою зусилля, він продовжував. «Якщо ви більше не служите у Берна, тоді в кого ж ви тепер? Вірніше, із ким ви живете? Тому що, на жаль, я не плекаю ілюзій», – сказав він із гіркотою в голосі і спробував посміхнутися. Дегре мене добре просвітив щодо вас. Ви занадто гарні, щоб залишатися на самоті. Якщо вас образив якийсь чоловік, ви зумієте знайти щастя з іншим чоловіком, чи не так?» Насмішкуватий Тон не обманув її. Анжеліка вгадала, що він сподівається всупереч логіці й реалізму, що вона скаже йому зараз, що вона вільна, веде розумний спосіб життя, уникає любовних утіх і надає перевагу працьовитій самотності, і що вона виховує свою доньку в дусі покірності чоловікові. Вона відчувала, що розчарує його. Він вважає, що в гіршому разі вона живе з якимось канадським мисливцем. Але не можна було далі тримати його в невіданні. Анжеліка зібрала всю свою сміливість. «Ви правильно здогадалися», – сказала вона, імітуючи глузливий тон де Бордана. «Я живу не сама, я знайшла покровителя. Чуєте?» Я буду відверта з вами. Я припускаю, що мій вибір здивує вас, але... Що ви мені приготували? – недовірливо запитав Бордань. Будь ласка, продовжуйте. Про що йдеться? Або радше про кого? Про цього, добре, про пірата, бесідою про якого ви мене щойно займали. Вона хотіла додати, я його дружина, але дипломатично промовчала. Чи не хочете ви сказати, що потрапили в руки до цього морського розбійника? Саме так. Нещасна, – вигукнув він, – чи знаєте ви, яка небезпечна ця людина? Це найцинічніший авантюрист, якби ви, моє бідне дитя, знали б те, що знаю про нього я і що мені довірив сам король. Цей чоловік зв'язався з дияволом, і саме за це його вигнали з королівства, і відтоді він поневіряється світом. Сила його нахабства і пристрасті до зла – призвела до того, що він найбезсовіснішим чином наполегливо прагне повернути своє родове ім'я, не думаючи про те, що був позбавлений його через чаклунство. Можливо, цим він стверджує, що вирок був несправедливим, а покарання – незаконним. Без серйозних підстав людину не присудили б до спалення на багатті. Церква мудра, а інквізиція в наші часи стала більш обережною, ніж у минулому. «Не будьте лицемірні!» – вигукнула Анжеліка нестямі від обурення. «Ви знаєте так само добре, як і я. Яку комедію розігрують ці трибунали інквізиції?» «Що ж ви так розхвилювалися через цього нікчемного чоловіка? Невже ви до нього прив'язалися? Я не можу в це повірити. Ви, Анжеліко, пали так низько. викотитеся донизу. Будь ласка, не додавайте мені мук. Невже я повинен втратити назавжди ваш образ?» який зачарував мене в ті дні. Ще не пізно. Я вас врятую. Є ще час. Залиште цього чоловіка. Ідіть зі мною. У мене є влада. Навіть сам пірат не зможе виступити проти посланця короля Франції. Я вирву вас із його пазурів. Пане, це неможливо. Я за За ним? Першою реакцією Борданя був страх. А я розкрив перед вами мету моєї місії. Ви зараз мене зрадите? Ні, звісно. Я абсолютно задоволена, що ви говорили зі мною так відверто. Бо я зможу розвіяти деякі непорозуміння. Навіть зараз я можу просунути вашу місію вперед. Відкривши вам, що Рескатор це і є той чоловік, про якого ви казали. Ви про це дізналися б рано чи пізно. Він прославився на Середземному морі своїми подвигами, а не піратством. Він навів там порядок, встановив економічну рівновагу, іноді йому доводилося стикатися з королівськими галерами. Але тут, у Канаді, ви можете бути за нього спокійні. Він дуже поважає короля Франції та усіх його емісарів. «А якщо він повісить мене на першому ж дереві?» «Це йому нічого не дасть, тому він не стане вішати вас. Він прямує до Квебека із мирними намірами». Пан Де запевнив його, що вже давно бажаний такий добросусідський візит. З п'ятьма військовими кораблями, але я дуже хочу вам вірити, принаймні сподіватися, що ви мене не обманюєте. Так справді, це просуває мою місію вперед, доля рішуче мені сприяє. Але його спокій тривав недовше шокової анестезії. За мить він прокинувся. Ні, ні, заміжня. Ви, заміжня за цим піратом. «Це не береться до уваги. Це чаклунство. Можливо, ви його наложниця. Але ж ніяк не дружина. Навіщо ви так обманюєте? У вас просто потреба вигадувати. Це нестерпно. Жодним чином він не може взяти вас за дружину. Він грав. Він носить одне з найвідоміших імен у Франції. А ви? Хто ви? Служниця. Щоправда Дегре мені повідомив, що у вас гарне походження». Ви отримали пристойне виховання і ви зіграли на цьому, щоб змусити одружитися з вами. Але я не можу цьому повірити. Ви знову брешете. Неважливо, що я вас кохаю. Це фатальне кохання призведе до того, що ви будете належати мені. Я доб'юся цього за будь-яку ціну. Я знемагаю без вас. Я страждаю через вашу відсутність. Це нерозумно поступитися вами, людині, без моралі. Його хоробрості вистачає на те, щоб нав'язати вам себе. Цей розпусник Дегре, цей безбожник Берн. Ви думаєте, що ви перехитрили мене в Ларошелі? Метр і служниця. Ви живете під одним дахом. Він тягне вас у своє ліжко, цей Берн. Пане, досить, досить, перервала його Анжеліка. Ви набридли мені з вашими історіями. Ви мене ображаєте і принижуєте. Я йду». «Вибачте мене, вибачте мене», – говорив він квапливо, – «я огидний». «Я це знаю, але ви мене просто знищили. Ви постійно змушуєте мене страждати. Але я завжди благословляю ваше існування. Жодна істота на землі не володіє такими чарами, як ви. Ви несете захват, життя, мрії». Він кинувся до неї, обійняв і припав до її губ жадібним поцілунком. Минуло достатньо часу, перш ніж він міг сприйняти те, що відбувається. Він усвідомив, що це вона поруч, що вона викликає в його серці тепло і радість, що він тримає її і що саме її губи тремтять під його губами. Він почав насолоджуватися їхньою ніжністю та поцілунком у відповідь. «Хвала Господу!» – видихнув він безбарвним голосом. «Які чарівні ваші губи! Будь благословенний Господь! «Ви справді думаєте, що потрібно вплутувати Бога в усе це?» – запитала Анжеліка на силу, переводячи подих. «Так, бо я починаю розуміти, що він посилає мені нагороду. Я був принижений, я постраждав за справедливість і за любов. Я відчував, що втратив усе, я був забутий Богом і людьми. Як йов, я жив без надії, і ось ви мені повернуті, хіба це не знак неба?» «Я ніколи не помічала, які красиві ці очі», – подумала Анжеліка. Вони кинулися в обійми одне одному. Цей глибокий поцілунок тривав нескінченно. Вони забули про все на світі. «Ви приводите мене в захват!» – пробурмотів Бордань. «Ох, я тільки тепер зрозумів, що знову знайшов вас!» «Я теж! Я запитую себе про це!» – сказала Анжеліка тремтячи. Вона встала, похитуючись. Він хотів підтримати її, але вона відмовилася. «Ні, прошу вас, я знову побачу вас, милий!» Але не цього вечора, прощавайте. Він побачив, як вона віддаляється, почув шурхіт гравію під її ногами. Повернувшись, він крикнув у темряву, не забувайте щодо пірата, і побіг. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 5. Вино Розділ 23. Першою перепоною на її шляху виявився він. «З якого часу він тут чатував? Що він бачив? Що чув?» На узлісі лежала глибока імла. Вони не бачили одне одного. Рука Жофрея де Пейрака обійняла її. Анжеліка теж оповила його рукою, сховавши своє обличчя в складках його камзола з майже дитячою панікою. Вона була не в змозі пояснити свої відчуття. «Ви вся палаєте», – зауважив він приглушеним голосом. «Ви схвильовані, засмучені. Що сталося?» Ох, нічого серйозного. Але то довга історія. Йдеться про дворянина, який не належить до королівського оточення. Я зустрічала його не при дворі, однак тут замішаний Версаль і король, і це має стосунок до вас. Він слухав уважно схилившись над нею. Вона вгадувала його настороженість за гарячковим тремтінням його голосу. Вона відчувала, як палає з її обличчя і крижаніють руки. «Ви мерзнете!» «Це минуле», – пробурмотіла вона. «Минуле, розумієте? Звичайно, я розумію. Не хвилюйтеся ж так, любове моя». Спокійний і такий знайомий тембр голосу Депайрака справив заспокійливе враження. Анжеліці стало легше дихати. Вона взяла себе в руки, в душі лаючи себе, називаючи ідіоткою. Прийнявши гордий вигляд, покрокувала поруч із ним, пояснюючи стисло, хто такий Бордань, і що вона знає щодо його місії. Це якраз те, що вони й перечували. Справа дійшла до короля, і король стояв на їхньому шляху. «Мене цікавить одна річ», – зауважив він. «Хотілося б дізнатися, чому для місії, що стосується мене, був обраний саме цей бордань, який знав вас у Ларошелі і навіть не підозрює, що ви мали стосунок до двору. Я хотів би повірити в збіги, але мені здається, що тут усе підготовлено і організовано. Можна подумати...» чи якийсь жартівливий чорт смикає за мотузочки, за лаштунками. «Не згадуйте чорта!» – заблагала вона. Вони наближалися до селища, де то там, то тут блищали вогні, навколо яких танцювали люди. Анжеліка здивувалася цьому. Їй здавалося, що минуло нескінченно багато часу відтоді, як вона вирушила на побачення. Вона провела рукою по чолі. «Ох, я вмираю від втоми, я абсолютно розбита. Ніч скінчилася!» — Зовсім ні, — сказав він, сміючись, — вона тільки починається. — Хіба ви забули, що ми відкоркували діжку знаменитого Бургунського, яке так спокушало Вільдавре? — Уся компанія чекає на вас на борту Голдсбору. Ходімо, пані, стряхніть свою втому. Дякувати Богові зоря ще далеко. А що як запросити цього дворянина на нашу гулянку? Ні — Ні-ні, — поспішно заперечила вона. Він подумає, що це пастка. Він упереджений проти нас. Завтра ж я відрекомендуюсь йому, щоб заспокоїти його. А поки давайте повеселимося. Ознаки сприятливі. Ми зараз вип'ємо за зустрічі з вашим старовинним шанувальником. За успіх наших планів. За його успіхи. Щоб ми не дуже сперечалися одне з одним. Він зупинився, щоб палко обійняти Анжеліку. Вона відчула силу його рук. Він передавав їй свою енергію. Анжеліка, яка щойно вмирала від втоми, відчула, що її заряджає його динаміка й веселощі. Вони підійшли до пляжу і при світлі смолоскипів побачили шлюбку, що чекала на них. «Чому ви так говорите? Ларошель? Там я нічого не значила, і з Богданом мене звів випадок. Благословімо випадок, усі випадки, і більше не будемо про це говорити. До завтра». Він підняв її і на руках переніс до човна. «Цього вечора ми будемо принцами в цьому світі», – сказав він сміючись. Білі зуби блиснули на його засмаглому обличчі. «Ми, господарі Тадосака, Канади, королівства Франції, ми будемо куштувати божественний напій, вино, яким насолоджуються пери Франції. Не будемо ж гаяти часу даремно, піднімемо наш кубок на славу Бургундії. Ходімо ж пити, моя красуне, пити і гуляти. За здоров'я, нашу любов». За наші перемоги, за наш тріумф, за наших друзів і ворогів, за здоров'я короля Франції. Анголон, Анжеліка та Змова ТІНЕЙ Книга 10. Частина 5. Вино. Розділ 24. Він не давав їй перепочити. У каюті Голзборо вона знайшла обрання, приготоване йоландою і дельфіною, сукню, віяло і манто. Він посадив її в крісло і сам натягнув її панчохи. У нього був чудовий настрій, він наспівував. Підійшов час. Час надіти ці чарівні панчохи на божественні ноги. Це були яскраво-червоні шовкові панчохи із золотими нитками. Сатинові черевики із золотим оздобленням. Він взував її стоячи на колінах, як принц перед попелюшкою. «Моя графиня-мандрівниця!» Він злегка торкнувся губами її пальців, потім поступився місцем дельфіні, яка увійшла з гарячими щепцями для волосся. За допомогою цієї дівчини Анжеліка швидко одягнулася. Стіл був накритий у кімнаті для ігор. Анжеліка поспішила туди з віялом у руках. На березі, на віддалі, спалахували вогні фаєрверку. Хай живе фестиваль, сказала вона Маркізові, із яким зіткнулася на порозі залу. Фестиваль прийшов у тадусак. Чи буде він таким самим у Квебеку? Все буде, як у Версалі, відповів той. Моя люба, сказав він, пропускаючи її вперед. Я ж казав вам, що на карнавалі в Квебеку ми будемо падати від втоми. Нам належить стільки танцювати, їсти, пити, там буде стільки процесій, розваг, скачки, ігри. На щастя, не буде зіткнень із войовничими ірокезами. Ох, Квебек! На столі і всюди в залі були запалені свічки в срібних свічниках. Тепло і аромат палаючого воску змішувався з апетитним запахом страв, які почали вносити слуги. На столі вже стояла срібна супниця. Ми щойно сперечалися з вашим метрдотелем про рецепт приготування пікантного бульйону з дичини. Я стверджую, що м'ясо фазана або бекаса слід пров'ялити спочатку протягом 6-7 днів – а він обмежується лише чотирма днями. Мова йде про Орлана, а його м'ясо ніжніше. Захищався метр до телюб, стоюючи чотири дні. Компанія розмістилася. Це була вечеря дуже близьких людей. Тут були звичайні члени флотилії Рескатора, старші офіцери та привілейовані підлеглі. Суспільство складалося ще на початку плавання. Разом перенесені негаразди та пригоди в короткий проміжок часу Згуртували їх в одну групу. Щоб віддати належне бургундському, стіл накрили, наче в урочисті дні. Перед кожним учасником поставили кубок богемського скла червоно-золотистого кольору. Нарешті принесли вино, але не у графині чи глекові, а за старовинним звичаєм у срібному кораблі. Посудина ця із позолоченого срібла була шедевром рідкісного ювеліра. Вино випливало з відкритої пащі дельфіна. Кожну деталь корабля було чітко виконано. На палубі виднілися фігурки людей, а матроси застигли на мотузяних сходах. Молодий матрос, призначений цього вечора виночерпієм, був зачарований побаченим дивом трьома дельфінами, що виринулись хвиль. Їхні очі були зроблені з маленьких алмазів. Маркіз Вільда врезав мерт із розкритим ротом. Анжеліка теж уперше побачила цю річ. Рескатор завжди чинить як принц. Він здатний виносити найсуворіший режим економії, може вести найскромніше життя, бідно харчуватися, проте залишатися могутнім власником скарбів. Він мав таємні сховища по всьому світові. Вірні люди охороняли та берегли накопичені багатства. Анжеліка не все знала про людину, яка була її чоловіком. В наш час не карбують таких чарівних речей, зауважив Вільдавре. Цьому шедеврові два століття. Сіли за стіл. Оскільки присутні були близько знайомі одне з одним, можна було розмовляти, не кривлячи, душею. Поступово зав'язувалася дискусія. Анжеліка почула, як Карлон сказав пайраку, продовжуючи перервану в очікуванні вечері розмову. «Загалом я не серджуся, але мене злить легковажність Вільдавре у цій справі. Хіба він не знає, чи прикидається незнаючим, що у Квебеку вас вважають ворогами короля Франції. Більше того, ви засуджені заочно». Але це вже відомий сюжет. Це ніколи не зайве, коли йдеться про підготовку батарей. Потрібно обміркувати, як знайти вихід із ситуації, яка здається безвихідною. Адже всім відомо, що за паном Депайраком становилася репутація карибського пірата. До цього додають сьогодні, що він є переможцем, тобто завойовником Акадії. І що він заволодів на Кеннебека. Адже кораблі-розвідники курсували тут улітку – тому не треба дивуватися з того, що в Квебеку спалахнули пристрасті і що нас зустрінуть пострілами. Жофрей Депейрак підкреслив це ми, яке упустив інтендант, і посміхнувся. Карлон продовжував. Пані Пейрак теж має захищатися від пліток. Її вплив на дикунів викликає підозру як його пояснити? А що говорять про мене у Квебеку? спитала Анжеліка. Він роздратовано почервонів. Що ви гарні, прекрасні, вона здивувалася, почувши це. Між нами, мій любий, адже ви не хотіли б, щоб я через це плакала. Ви мали б. Але яке безумство, з якого часу французи стали такими поретанами? Це не поританство, це страх. Із якого часу французи втратили сміливість перед красою? Вона зухвало труснула своєю золотистою шевелюрою, перев'язаною двома нитками перлів. Якщо вони хочуть побачити мене гарною, я подбаю про те, щоб не розчарувати їх». Покінчивши з їжею, він витер рот серветкою і повернувся до пайрака. «Ми ваші заручники? Це залежить від того, який прийом чекає на нас там». «Ха-ха-ха, от ви й скинули маску», – похмуро засміявся Карлон. Анжеліка зазнавала подвійних відчуттів. «Зараз тільки вона знаходилася в Ларошелі, а потім раптом знову опинилася в Канаді». Знову треба піклуватися про прибуття в Квебекі з цією різношерсною компанією. Це схоже на шалений сон. Їй раптом захотілося, щоб за стіл запросили Борданя, як це запропонував Пейрак. Ось сюди, зараз. Але це буде тільки в Квебеку. Свята, світські розваги та змови у Темряві. Намагатимуться послужити, вестимуть жартівливі розмови, але їхній сміх прикриватиме хитро сплетіння та підступні плани. Смерть, кохання, щастя – усе буде доведено до крайнощів. «Що можна зробити тепер посланцю короля?» – питала вона себе. «А що можу я? Яке місце відведено йому на шахівниці у тій партії, яка на нас чекає?» Жовчний Карлон ще не знав про це додаткове ускладнення. А може, невиразно підозрював його? Він міг змовитися з ним раніше і навчити, чим слід підживлювати ці похмурі сумніви, його дружині не доводиться бавитися щодня, – прошепотіла Анжеліка на вухо Вільдавре, вказуючи підборіддям на Карлона. Проте вона чарівна, – він стукнув себе по чолі. Але ні, що я за дурень, він не одружений. Тоді про кого ж ви говорили? Про пані Дурдан. Їхній зв'язок настільки міцний, що він поводиться з цією жінкою так, ніби має на неї права. Вона його коханка? Ще ні, у них платонічне кохання – Відолаха Дурдан рідко з'являється у світському суспільстві. Вона погоджується вийти з дому тільки в тому випадку, якщо супроводжуватиму її я, натомість він її об'єкт. Вона дбає про його душу, про його просування по службі, стежить за його успіхами, підтримує його проекти, тому всі потай від них кажуть, що справа скінчиться шлюбом. Дурвілі Карлон обговорювали переваги арсеналу Квебека, порівнюючи його з гарматами Голдсборо. Анжеліка болісно напружувала свій розум, намагаючись відвернути співрозмовників від небезпечної теми. Рішуче свято розпочалося невдало можна було подумати, що вони їдуть до альбігойців. Усім було страшно. Анжеліка подала знак метр дотелеві настав час розливати вино. Коли вино заіскрилося в келихах, не залишилося нічого іншого, як порівнювати його блиск із сяйвом рубінів. Ось вино дивовижне в усіх відношеннях, сказав Вільдавре. Він тішить і нюх, і зір, і смак. Чи знаєте ви, як робиться це вино? Я можу розповісти вам, тому що я довгий час жив у Бургундії та знаю весь процес. Він випив, провів по піднебінню язиком, його очі вже злипалися. Але Маркіс іще довго описував процес приготування бургундського вина. Але чому увесь час, говорю я один? Це тому, що ви зачарували нас, Маркізе, – люб'язно сказав пейрак, піднімаючи йому назустріч келих. Пити добре вино, слухаючи вас, що може бути приємнішим? Ви мені лестете. Але це факт. Куди б я не потрапив, я всім подобаюся. У дворі нікого так не слухали, як мене. А що я можу? Я люблю життя та його задоволення. Це мене заспокоює і засмучує. «При дворі мене страшенно ревнували. У Канаді спокійніше. Це пастка-пастка, це вино. Адже це злочин зберігати його таємно від усіх. А кому воно призначалося? Не вігласам, вандалам». «Єпископу та губернатору Нової Франції», – заявила Анжеліка. «Я мала на солоду дізнатися, що ви вилучили його не у Мартена Дюга Маркізе. Ви відібрали його у представника короля Франції» який візвинов подарунок місцевим високопоставленим особам. У представника короля Франції здивувався Вільдавре і Келих заумер у його піднятій руці. «Ви його бачили? Ви зустрічалися з ним? Ви з ним знайомі? Він вас кохає!» «Ха-ха! Це правда, що він знаходиться на борту Сен-Жан-Баптіста!» Його грайливий погляд переходив від Анжеліки на Пейрака у пошуках відповіді на ці питання. «Яка цікава історія! Ви мені розкажіть її!» Він подав знак слугам налити йому ще вина і почав із насолодою його пити. «Божественно!» «Ви смієтеся, Маркізе!» – заперечила Анжеліка зі сміхом. «Але знайте, що ваш нечемний жест звинувачує і мого чоловіка!» «Ох, дуже кумедно!» «Зовсім не кумедно! Це спеціальний посланник короля!» «Тим гірше для нього!» – сказав Вільдавре. Він міг здатися і боронитися. «Мені відмовилися навіть назвати його ім'я. А ви його знаєте?» – звернувся Маркіз до неї. Вона похитала головою, не кажучи «ні так, ні-ні». «Ви знаєте все», – вигукнув він. «І скажіть мені все-все. Домовилися?» У всякому разі ця історія з вином не має жодного значення. У порівнянні з тим, що ми маємо на своїй совісті, і що б могло привести нас на шибиницю або на багаття». Кілька барил вина а це дрібниця. Що ви хочете сказати? розгублено спитав Карлон. Вільдавра лукаво глянув на нього. Лише про смерть герцогині демодрібур. Замовчіть, сказав Карлон, подивившись у бік слуг. Але Маркіз махнув рукою. Вони з нами, вони все бачили, що ви хочете від них сховати. А правда, ми всі на цьому кораблі банда розбійників, пов'язаних однією жахливою таємницею. І, підбадьорившись, він залпом випив Я обожнюю це, я відчуваю, що я живу. Вина. Він протягнув келиха виночерпію, який зупинився позаду Маркіза, не наважуючись відійти подалі. Настало відчуття повної екзальтації, опинитися нарешті на боці знедолених, проклятих, тих, хто виступив проти закону. Ха, ви вважаєте, що вбивство герцогині так і зійде з рук. Ви подумайте тільки, що все вище духовенство попереджено про її прибуття. Благодійниця з незліченними багатствами. Отець-доржеваль насамперед поцікавиться, і що з нею сталося? Говорять, що вони родичі. Ох, це жахливо, простогнав Карлон. Ви знову я трете мою рану. Ну ні, ви драматизуєте. Як це я драматизую? Смерть молодої гарної чарівної жінки – «Пані, за яку заступався двір, і отець Доржеваль, і за жахливих обставин. Ви були там, і, наскільки я знаю, нічого не зробили. Єдина людина, яка зробила гуманний жест, це вона», – вказав Вільдавре на Анжеліку. Два канадські сеньйори Грандбуа і Бовенар вже давно намагалися вступити в розмову, але тільки зараз вони змогли вставити слово. «Ну, про що ви тут розпівалися? Злочин! Її не вбили!» «Бог милостивий, ми там були, пам'ятаєте?» Вона втекла в ліс, де її роздерли вовки. Але пані Депейрак намагалася врятувати її на пляжі. «До речі, чому ви її врятували?» – спитав Бовинар, повернувшись до Анжеліки. «Я цього ніяк не міг збагнути, а я тим більше», – сказала Анжеліка. Їй здалося, що вона й тепер чує несамовитий крик амбруазіни. Вона випила великий келих вина, щоб прийти до тями». «Я не знаю, чому я це зробила. Можливо, тому, що на пляжі ми були єдиними жінками. Будьте милосердні, змініть тему». «Ох, жінки!» – вигукнув Вільдавре. «Що було б у світі без вас? Він був би позбавлений ніжності, благодушності, чарівності, примх, несподіваних алогічних поворотів, в яких полягає секрет їхньої чарівності». «Етєне, я люблю вас», – сказала Анжеліка, обіймаючи його. «Це вино п'янить», – коментував Карлон, розглядаючи свій келих на світлі. «Я вважаю, що ми й захмеліли». «І це в той момент, коли істина мала з'явитися на дні вашого келиха», – сказав Вільдавре. «Так», – Карлон зберігав похмурий вигляд. «Щиро кажучи, герцогиню вбили ми, тому нас і мучить совість». «Ви маєте рацію, Вільдавре?» Попри своє бажання я визнаю себе співучасником злочину». «Двох», – відрізав Маркіс. «Двох», – підскочив інтендант. «Так, один – той, в якому дорікає вам совість, вбивство герцогині Демодрібур. Другий – ви п'єте разом із нами весь вечір вино, призначене губернаторові та єпископу. Я не знав його походження, коли сідав за стіл. Це не завадило вам пити та хвалити його». Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 5. Вино. Розділ 25. Декілька миттєвостей інтендант Карлон залишався пригніченим. Видно було, що він намагається розібратися, як вийти із такої делікатної ситуації. Ох, навіщо я подався до цієї подорожі в Акадію? Так, навіщо? – глузливо спитав Вільдавре. Це я можу сказати вам. Ви хотіли засунути ніс у мої справи, завадити мені отримати мої дивіденди. Ви уявляли, що здійсните турне до Акадії, як ви здійснювали турне до провінції, щоб притиснути бідняків. А Акадія – це зовсім інша справа. Акадія вас пошмагала, ви просто жалюгідна людина. Але не забувайте про межі дозволеного, запротестувала Анжеліка, приходячи на допомогу нещасному. «Етьєне, ви дуже злі. Не слухайте його, інтенданте. Ми випили зайве. Завтра ви протверезієте і знову наберетеся сміливості. Але ви не забудете, що тут було сказано», – наполягав Вільдавре. «Забути? Забути Акадію. Якщо ви забудете, то я нагадаю вам». «Ви надто суворі з ними, тієне». «Е, він суворий теж. Якби ви могли знати його у Квебеку», «Адже він діє лише за чиємось наказом. Я не прогавлю нагоди взяти реванш. Ви мене не знаєте. Я, я можу бути дуже злим». Думки Анжеліки блукали. Ларошель, сон, мрії. Але сьогодні життя починається знову. Вона тепер у безпеці. Вона під захистом людини, яку ніщо не лякає. Він забезпечив її своєю любов'ю від усіх бід. Відчувши магічне тяжіння, вона пошукала його очима на тому кінці столу і, виявивши, Жофрея заспокоїлася. Коли Содолі повернулося, їй випало щастя. А він, вітаючи їй належне, повільно підняв свій келих у її бік і, здавалося, повторював здалеку. «Давайте вип'ємо, вип'ємо! За здоров'я короля Франції!» Вона випила і відчула, як по всьому тілу разом із цим божественним нектаром Розтікається радість та впевненість у тріумфі. Анжеліка пила повільно. Вона відчувала спрагу, а вино було чудовим. Його теплі хвилі відчувалися в горлі, як нескінченний поцілунок. Вона вгамовувала спрагу і не могла вгамувати. «Чому цей поцілунок?» – питала вона себе. Це здавалося їй ненормальним, але вона не шкодувала про це. Вона відчувала нескінченне задоволення. Мариння Ларошелі Болі та радості, які належали тільки їй, поруч із нею Вільдавре продовжував розмовляти сам із собою. «Ще небезпечніший за Карлона військовий губернатор, один із ваших найлютіших ворогів. Однак він гасконець, як фронтенак, як мій чоловік. Так, але він тип похмурий, скритний. Він приєднався до партії отця Дорживаля, як колись його предки під час реформи. Хіба він міг бути протестантом?» Адже він обіймав таку високу посаду? Ні, але він був сином наверненого, а це гірше. Ось Сабіна де Кастель Морга – це інша справа. Вона панувала у місті, бо тримала в руках безліч справ. В міру благочестива, вона займалася благодійністю, бувала у світському суспільстві. Милосердя та інтрига були однаково властиві її натурі. Були й такі, хто вважав її злою та негарною. «Я ж ні, так не вважаю». Я люблю її як свою сестру. Але ми посперечалися, навіть посварилися через її сина Ан-Франсуа. Доржеваль відсилав його на полювання з капканами в Нагір'я. Не заперечував, але вона повністю підкорялася Себастьяну Доржевалю. Подейкували, що вона була його коханкою. Але ж він єзуїт, обурилася Анжеліка. О, знаєте, ці єзуїти! Мовчіть, ви занадто багато випили. Вона випила іще вина. Анжеліка відчула, як тепло розходиться по тілу і пожежею спалахує вся її істота. Вона мала вийти. Свіже повітря охопило її, заспокоюючи і сп'яняючи більше, ніж вино. У темряві похитування корабля на хвилях викликало запаморочення. Вугілля жарівниць горіли вночі червоними і золотими вогниками, як відблиск вина. Від жарівниці здіймався запах смаженого м'яса. Біля батареї було чути сміх. Там кантор та ванно розважали дівчат короля, співали матроси. Кожен розумів, що й вартові можуть розраховувати на ковток бургунського. Вона зробила кілька кроків серед світла та тіні. Вона була тут у чудовій компанії з власною тінню. Цього двійника подарувало сп'яніння. «Хто може одержати гору над тобою?» – питала Анжеліка свою тінь. «Що розповідає Карлон? Майбутнє належить тобі». Ти маєш кохання, ти маєш красу, молодість іще триває. Бадьорість, смак до життя, вміння насолоджуватися красивими речами, захист і заступництво чоловіка, який тебе обожнює. Варто тобі тільки з'явитися в Квебеку, і ти його підкориш. Чиясь рука оточила її залізним обручем, привернула, закинула її обличчя. Вони всі зовсім п'яні, сказав голос депейрака. Кохання моє, кохання моє. У цьому тумані запаморочення його руки п'янили ще більше. Кохання моє, він обійняв її ще міцніше, а його губи промовили шайтан. І це їй нагадало перського принца. Він також казав шайтан, дияволиця. Ходімо кохана, метр дотельне сефазана несе фазана прикрашеного пір'ям і пиріг. Він повів її Ви покуштуєте ласі закуски. Це допоможе вам впоратися із запамороченням. Ви чаруватимете нас своєю присутністю. Коли ви віддаляєтеся, тьменіє світло. Ми лише грубі бідолахи, закинуті на околицю світу. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 5. Вино. Розділ 26. Цього разу в інтенданта двоїлося в очах. Він бачив двох борців, за правду... За тим кінцем стола, де вмостився Депирак. «Ви чините сильний вплив на нас», – сказав він, ледве повертаючи язиком. «Я розумію, що король змете вас зі свого шляху. І знаю, тільки одну людину, рівну вам по владі над людьми. Це Себастьян Доржеваль, але в нього немає вашого золота, щоб перемогти. Він має небесні легіони і навіть сатанинські, коли йому це потрібно». Інтендант не відреагував на ці слова, він продовжував пильно вдивлятися в Жофрея де Пейрака, який крізь хмільний туман здавався йому Мефістофалем. «Ви дуже багато знаєте про мене, про усіх нас». «Ні, помиляєтесь, пане інтенданте», – сказав Пейрак, раптово надихаючись. «Ви для мене не бо я знаю про вас лише те, що ви хотіли показати, тільки мізерно малу частинку». Ми всі теж прагнемо приховати, приховати своє «я», виставляючи себе наївними простаками. І однак зізнайтеся, пане інтенданте, чи не доводилося вам руйнувати той образ, який склався в інших? Ми прив'язані до цього образу. Я пропоную вам цього вечора гру. Зруйнуємо свій образ. Підемо з іншої карти, з тієї, яку ми ховаємо у рукаві. Це дуже цінна карта, адже ми знаємо, що вона ще не була у грі. Саме вона буде справжньою сутністю самих нас. Так ми опинимося серед друзів, а не серед ворогів. Ми дивитимемося в обличчя одне одному без викрутасів. Усі ми тут на цьому кораблі. Втім, зараз ніч навколо порожньо. Світ вимкнено стерто. Ніч сприяє довірі, відвертості. Давайте зазирнемо в себе і відкриємо себе, без вагань, не соромлячись нічого. Ким би ви хотіли бути, пане Карлоне, якби ви не зробили адміністративної кар'єри? Гра, запропонована Депайраком, одразу змінила клімат. Обличчя піднялися, очі шукали в кільцях диму видіння забутої мрії. Пане інтенданте, вам честь розпочати гру, тихо сказав Депайрак. «Ні, ніколи, у жодному разі, я вам казав». І в п'яному чаді він кілька разів стукнув кулаком по столу. «Я не граю, я більше не граю, я йду». Але він не зміг зробити жодного кроку і знову впав на своє сидіння. «Ну що ж, добре, я подам приклад», – сказав пейрак. «Я починаю». Він повернув своє обличчя. Світло-свічок розкішно позначило його шрами і зморшки – але водночас підкреслило силу і надійність, яку надавали йому чудово окреслені чуттєві губи. Цей ніжний рот формував зазвичай малопривабливий вираз цього обличчя. Воно вселяло страх, можливо, через шрами, а можливо, такий відтінок надавав йому гострого пронизливого погляду дуже чорних очей. Його смаглява шкіра обвітрилася, можна було припустити, що у його жилах тече й мавританська кров. Коли цей живий рот торкалася глузлива посмішка, оголювалися сліпучо-білі зуби. Для Анжеліки ця посмішка вкладала всю красу світу. Посмішка призначалася їй і давала їй дивовижну радість. Здавалося, що він стає розглянути на брусах стелі втілення своєї мрії. «Перш ніж стати бродягою в цьому світі, – почав Депейрак, – я тисячу разів розпочинав ризиковану гру, яку пропонувало життя». Бувало, що вдача сама йшла до рук, а потім я втрачав усе. Я підкорював землі, щоб захищати їх. Я був у стані, який з одного боку повністю відповідає моїй натурі авантюриста, ворога монотонності. Все ж таки я відчував незадоволеність, мені здавалося, що я збився зі шляху, що мене насильно відштовхують від призначеної мені долі. Перш ніж знову стати принцем, володарем цілої провінції, яким я був колись, Успадкувавши землі та владу з усіма обов'язками та почестями, які відповідають цьому становищу. Я довго був людиною, приреченою на продовження наукових пошуків, хоча я мав великі пізнання. Я працював у лабораторії на свій страх та ризик. Якби якийсь меценат постачав мою лабораторію новітніми апаратами, приладами, звільняючи мені час для суто наукових занять. Якщо вченому доводиться займатися питаннями постачання – він уподібнювався до птаха з підрізаними крилами. Він хоче йти вперед. Він бачить, він знає, але не може. Йому не вистачає коштів, часу, спокою. Його женуть, переслідують, посилають із країни в країну. Ох, якби можна було сховатися, як у Келії, стати невидимкою. Не помічати ні дня, ні ночі, бути свідком чудесних відкриттів, нескінченного оновлення. Знати, що в тебе є влада, йти вперед якнайдалі відсувати межі людського пізнання. «Я не вірю вам», – перебив його Вільдавре. «Ви більше епікуреїць, ніж вчена людина. Вам подобається така діяльність. А слава, а ім'я – дрібниці. А жінки, мій любий, ви що ж, спокійно проходили повз них? Я ніколи не казав, що вчений, захоплений улюбленою роботою та складними науковими завданнями, має відмовитись від радощів життя». Живучи серед реторт можна й засохнути», – сказав Грандбуа. Що складає радість життя для захопленої людини, пояснити дуже важко. Моле Ісмаїл Султан Марокко, кровожерний, який звик до розкоші віхтивості, сказав мені одного разу, що його найулюбленіше заняття – творити молитви. Якби він не був королем Марокко, він став би найзатятішим аскетом-пустельником». Ви хочете сказати, що наука теж приховує таємні спокуси? Так. І усмішка, яку так любила Анжеліка, торкнулася губ Рескатора. Барсам п'ю її, сміливіше. Колишній пірат золотої бороди почервонів. То був ще юнак, гарний, люб'язний, який отримав виховання кавалера, спритний дуелянт. Він вибрав шлях пригод. Він не бачив великої різниці між битвами корсарів чи королівських моряків тому й подався туди, де був великий шанс опанувати фортуну. Смерть його нареченої Маріля Дюс затьмарила його характер, наклала відбиток гіркоти на його обличчя. Я хотів би бути старшим братом у сім'ї, не стільки через бажання багатства та почестей, скільки бажання володіти маєтком, де ми живемо. Я хотів би його покращити, прикрасити, щоб влаштовувати там розкішні свята, як фуке». Я хотів би мати невеликий почат із письменників та артистів. Я зайнявся б класичною освітою, адже у мене смак до піднесеного. Ось мій брат живе при дворі, душить податками своїх селян, щоб підтримувати свій престиж у суспільстві. Я хотів би це забути. А яка різниця у віці між вами? Ми близнюки. А чому ви його не вб'єте? Спитав простодушний Вільдавре. Щоб не вбити його, я й утік із дому. Хто знає, може вже недалеко той час, коли він поступиться тобі місцем, зауважив Гран-Фонтен. Він має синів. Не варто журитися, пане, втрутилася в бесіду Анжеліка. Сьогодні залишилося не так багато земель, якими володіють принци. Король цього не терпить, ви все одно втратили б свої володіння. Потім заговорив Еріксон. Він здивував усіх, заявивши, що хотів би бути польським королем. «А чому саме королем Польщі?» – спитав Вільдавре. «Ось так мрія, аби мати владу». Ніхто не знав добре про історію Польщі. Думки розпливалися, вино циркулювало у крові, люди забували про їжу, слухаючи самовикриття. Один говорив про те, про що слухач ніколи й не мріяв. Інший розповідав про життя, яке промчало перед його носом. Дехто чухав потилицю, запевняючи – що він все ж таки переможе долю і що житиме краще, але не знав, коли це станеться. Грандбуа зізнався, що він мав тільки одну мрію – стати дуже багатим, носити перуку, їздити в кареті, мати слух і служниць і ніколи не їхати зі свого житла. В Акадії він проводив свій час у горах та лісах, плавав на човні по річках, ходив на яхті у французькій бухті, але, на жаль, його кишені завжди були порожні – там не затримувалося жодного ек'ю. Прощавай замок, карета, спокійне життя. Але що б ви робили щодня у своїй саньорії? Спитала Анжеліка. І грав би в карти, карав би слух, вирощував би троянди, лікував би свою подагру. І щовечора знаходив би у своєму ліжку жінку. Різних жінок. Не обов'язково завжди одну й ту саму жінку. Жінку, яка б належала тільки мені. Я не люблю спати один. Мені буває холодно і страшно. Життя на річці Сенджан не було для мене вдалим. Мені не щастило.